Будеш моїм тренером? Тренером? Так, хочу, аби ти вчив мене усіляких прийомів та тонкощів. І правил. У тебе дядя Саша футболіст. Він точно тебе всього цього навчив. Хто ще може таким похвалитися? Роман за якусь хвилину стоїть поруч і віймає мене за плечі. Так, я багато всякого знаю. Можу тебе навчити фіксувати м'яч у руках і поясню всі правила, які знаю. Те, що треба, кажу я. Так добре, коли можна з усіма порозумітися і не відчувати важкості на душі, ніби хтось на неї повісив 16 кілограмову гирю Тепер Роман розкриє свої можливості і, може, навіть стане для мене кимось дуже важливим І в нас із ним буде спільний папірець, який підтвердить це, як у дідуся з командою нульового меридіана Індіанці На полі ми застали двох зіданів, одного клюверта, одного Шевченка Роман сказав, що всі вони нападники. Вусоня в білій динамівській футболці з номером 10 усі називали Вовою Борошкевичем. Він запитав, ти чому протягнув цього малого? Я сказав, що Роман буде моїм особистим тренером. У нього дядя Саша професійний футболіст і навчив його всіляких прийомів і тонкощів гупання. Це добре, але ми сьогодні не будемо гупити, бо треба прибрати й поле, й обладнати місце для запасних та вболівальників. Дуже тобі вдячний, сказав Роман, що притягнув мене сюди, ніби мені вдома прибирання бракує. А звідки я знав, що так буде? Он де пилки. Беріть, не стійте марно. Будемо зачищати оті хащі. Саме під ними добре від дощу ховатися в разі чого і не пактиме дуже сонце. Ідеальне місце для вболівання. Я кажу, що спочатку руками буду все розчищати, а потім візьму пилку. Бо вона для чогось великого і міцного. Я там такого не бачу. Хащі, здаються, дуже хирими, впораємося. Ми йдемо туди. Я перший, позаду мене Вова, потім Зідан, Клююверт, Зідан та Роман. Вірнаю всередину. Там бузина переплуталася з височезними лопухами, світла значно менше, і якщо добре постаратися, можна навіть уявити, що ми в джунглях пробираємося до ріки Амазонки. Усе навколо хрустить. Я зриваю листя лопуха, хтось позаду береться за бузину. Кожен має свій сектор і працює з ним. Вова каже, що тут буде дуже класно, коли ми все розчистимо. Може, навіть вийде зробити все, як у класних футбольних команд. І якщо тато дасть йому інструменти, ми можемо обладнати тут лавочки у дверяди й окреме місце для судді. А хіба вуличний футбол хтось судить? Звісно. А ти думав, що тут у себе справил? Добре, що є цей малий, у якого дядя Саша професійний футболіст. Він тобі все пояснить. Поясниш? Вова обернувся до Романа. Той відповів коротким плівком. Вова сказав, «Ей, що ти таке придумав? Ще плюватися бракувало. Припини, чуєш?» Роман засміявся та потягнувся за свіжою порцією бузини. Плювалку він зробив на швидку руч зі стебла лопуха. Вова сказав, «Припини, бо зараз добряче дістанеш від мене». Він і собі зірвав стеблину, швидко її очистив, потягнувся за бузиною і дав Роману гідну відсіч. За якийсь час усіх захопила нова гра. Ми об'єдналися у дві команди – індіанців та дослідників. Мені не дуже пощастило, бо я мав бігати за перших. Ніколи не відчував до них нічого особливого. На відміну від сміливих дослідників, якими захоплювалися геть усі, бо вони були дуже розумні і швидко розв'язували задачі з яблуками і не тільки. Наше гупання спочатку стало прибиранням, а потім перетворилося на змагання. Але в ньому ніхто не вигравав, бо ми так захопилися, що забули про правила перемоги. Припинили ми грати за дві години, відклали плювалки в бік і доробили свою роботу. Через гру в нас справді з'явився командний дух. Може, я з цими хлопцями і не перетну Атлантику, але виграти в Одеської і тепер можемо запросто. Коли я прийшов додому, у мене вся шия та руки були в дрібних червоних цятках. Бабуся спочатку перелякалася, бо подумала, що я підхопив якусь заразу. Але я її заспокоїв, сказавши, що це ми з командою вигадали новий принцип тренування швидкості та прудкості, які дуже-дуже потрібні, коли ганяєш м'яча туди-сюди. Відусь сказав, бачиш, у нього вже є своя команда, отже не буде днями просиджувати на городі. Більший врожай зберемо. Він казав це, звісно, жартома. Бабуся похвалила мене за дотепність і приготувала малину зі сметаною. Це був мій улюблений смаколик. Я тоді подумав, що бути індіанцем зрештою не так вже й погано, якщо за це на тебе чекає така смачна винагорода. Фотоальбом. Ми так гупали свої тренування майже цілий тиждень, крім неділі. Бабуся сказала, що в неділю гупати не годиться, тому що цей день створений для відпочинку, у буквальному сенсі. Дивись, бачиш, у календарі його завжди позначено червоним. Я сказав, що мені не хочеться відпочивати, бо я зовсім не втомився. Але бабуся сказала, що так тільки здається, якщо я спробую трохи відпочити, то дізнаюся про дуже приємні відчуття, які треба собі дозволяти хоча б раз на тиждень.